وترى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بالعام وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله قومي السلمين سهر ما مسيح كتاب مباحث شرح العقيدة وطحاوية عقيدة وطحاوية هي أن يتولي صلى أبو جعفر الطحاوي رحمه الله هي أن على ابن عبد العز Al-Hanafi rahimahullah dan kita masih membahas tentang at-tauhid, standar agamanya tauhidiyah, rububiyah, ladzdzat asma was sifat. Dan beliau membahas dari asma sifat sehingga beliau menyatakan bahwa indo tauhid itu terbagi menjadi 3 salah satunya al-khilafus sifat. Salatatunya kepada beliau bahawa Tauhid dibagi tiga. Salah satunya adalah pembicaraan tentang Tauhid dalam masalah sifat. Kemudian dia membahas. Dan membahas pula keadaan-keadaan manusia-manusia jahiliyah. Mereka-mereka yang belum disentuh Tauhid. Atau mereka-mereka yang tidak menerima Tauhid. Atau berjalan di jalan lain selain jalan Tauhid. Al-Khululiyyah. Tadatul al wujud. Sudah kita bahas. Dan para penentang-penentang Tauhid seperti Fir'aun. Sudah kita bahas Maka sampai kita pada ucapan beliau Ucapan Nasyarih Rahimahullah Wa amman nasara Al-Qa'iluna bittesni Adapun nasrani Nasara, ini kaum nasrani Kaum Kristian Kaum kafir Dari kalangan mereka-mereka mereka Yang beragama nasrani Apakah kafalik ataupun uh, Profesan sama saja Bahawa mereka menganggap Al-Qa'iluna bittesni Menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Faina hul lam yud bisulil ala misaleh satu arbab ian falsilobatuhun anbaud tetapi kenyataannya mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga juga mereka menyatakan bahwa tiga itu maksudnya satu. Ini kebodohan mereka. Ini kemudahan mereka dan juga menunjukkan kebingungan mereka. Dan sekaligus menunjukkan kebenaran Tauhid, Sehingga mereka mengatakan tiga Tapi hati kecilnya menyatakan Harusnya jangan tiga, satu Ini menunjukkan Hati kecil mereka menyatakan Harusnya penguasa alam semesta Pemilik alam semesta yang diibadahi Harusnya cuma satu Tuhan itu harusnya satu Sehingga mereka berkata Bahwa Tuhan yang tiga ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu Subhanallah yang mereka katakan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan kata mereka itu maksudnya satu kana bin azzaqumullah berkata Ibnu Abdil Aziz Al-Hanifi rahimahullah fa lam yuthbitu lil alami thalathata arba kalau kita tanyakan pada nasrani yang menyatakan Tuhan itu <Tbersunggu> tiga <everyday> tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi siapa yang menguasai alam semesta siapa arbab rabb yang memiliki, yang mengatur semua alam semesta ini. Saya mereka tidak akan menyatakan tiga. Mereka tidak akan menyatakan tiga dengan terpisah-pisah kekuasaan Tuhan ini di sini, Tuhan yang itu di sana, Tuhan yang ini di sini tidak akan. Bermusafikun, ala an-nasani alam wahe. Bahkan mereka pun sepakat. Berkata bahwasannya yang namanya Fani'al alam Pencipta alam semesta itu satu Tanyakan Apakah Tuhan anak yang menciptakan atau Tuhan ibu Atau Tuhan bapak Kata mereka, Oh bukan Tuhan bapak Satu Berarti yang berkuasa Pesungguhnya cuma satu Pemilik alam semesta Pesungguhnya cuma satu Ini menunjukkan kebenaran tauhid Dan mereka sesungguhnya Orang-orang yang berakidah Dengan akidah yang kontradiktif Akidah yang paling bertentangan, ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Wa yakulun bismillah, wal ibn rohul Qudus ilahun waqid. Dan mereka berkata bahawa bapa, Tuhan bapa, dan Tuhan anak dan Ruhul Qudus itu kata mereka ilahun waqid. Itu adalah satu Tuhan. Wa nafirin azza kamil sebagaimana kita katakan tadi bahwa ini membingungkan dan ini menunjukkan stresnya mereka, akidah yang berantakan. Sehingga di beberapa negeri di Eropa sana, di mesti di sebelah gereja ada pom. Mesti di sebelah gereja beberapa rumah mesti ada tempat minum khomar. Ketika ada yang tanya kenapa kok begitu? Dijawab oleh mereka sendiri, oleh Nasrani sendiri, saya kalau sudah mendengar ocehan pendeta saya bingung, maka saya lupakan kembali dengan kormel, saya lupakan kembali dengan minuman keras. La haula wa la illa billah. Khamanfirin azzaikumullah. Ini perhatian orang yang langsung mendengarkan dari mereka di Australia. Khamanfirin azzaikumullah. Kauluhum fitnesli si mutanakwun vinas. Ucapan mereka tentang trimistas. Itu kontradiksi, saling bertentangan. Mereka mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Wallahi ditertawakan oleh anak-anak SD. Apakah satu sama dengan tiga? Apakah tiga sama dengan satu? Tidak masuk akal sama sekali. Apalagi mau dikatakan hak agama samawi, lah wallahi tidak demi Allah. Naam yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama samawi dari Allah S.W.T. Yang dibawa oleh Nabi Musa adalah dari Allah SWT Tapi yang diyakini oleh mereka hari ini Adalah agama kafir Bukan agama Nabi Isa Agama kafir bukan agama Nabi Musa Khamilin A'za'kumullah Ucapan mereka tentang tajli Tentang Trinitas Mutanakub Saling bertentangan Wa Wa'auluhum fil-hululi asad minhu Dan ucapan mereka tentang hulun Lebih rusak lagi ucapan tentang tiga tapi satu satu tapi tiga itu sudah kita katakan mutanafik, kontradiksi saling bertentangan. Ternyata ada pendapat lain dari mereka nasrani, yaitu tentang hulul. Kondi bin al aziz melaporkan kemarin bahwa Allah itu meresap pada satu benda, Allah menyatu dengan benda-benda yang ada di alam ini, sehingga. Mereka pun kaum Nasrani ada apa-apa ada sekian aliran, aliran yang mengatakan tiga tapi satu-satu tapi tiga, ada aliran lain yang menyatakan Tuhan itu cuma satu, cuma meresap, menyatu dengan tubuhnya Isa Alaihi Salam. Kalau anda nak kira-kira mana yang lebih lebih ringan dari kesukufuran tadi. Sungguh nggak ada yang ringan, buah dunia berat. Fakadu sementara itu, kita pun turun daripadanya, dan tanah itu terbentang. Dan kita pun turun daripadanya, dan tanah itu terbentang. Dan kita pun turun daripadanya, dan tanah itu terbentang. Dan kita itu terbentang. Dan kita pun turun daripadanya, dan tanah itu terbentang. Dan Ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, sungguh itu adalah kekuguran yang hampir-hampir memecahkan langit, hampir-hampir meruntuhkan gunung, dan hampir-hampir membelah bumi. karena ucapan mereka? Subhanallah, amma yauuluna uluun kebira. Sungguh maha susuk Allah dan maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Dari apa yang mereka ucapkan. Kau diberi nasihatku, Maka dijawab oleh Syeikh Ash-Shaykh Rahimahullah wa fil hulul minhu dan ucapan mereka tentang hulul bahwa Allah menyatu dengan tubuhnya Isa alaihi salam itu lebih kufur lagi yang tadi mengatakan 3 tapi 1-1 tapi 3 itu sudah tidak masuk akal Bertentangan, kontradiksi mutanaqom saudara yang menyatakan menyatu itu lebih ustaklan wa hada kanu mutaribin bi fahmihi wa ta'bir anhu oleh karena itu mereka selalu dalam keadaan mufkori dalam keadaan goncang, dalam keadaan mereka kacau memahaminya. Wafit takdir anhu dan mereka dalam keadaan mufkori tidak faham. Dalam memahami misteri tas aqidah mereka mereka bingung. Layak doa-hadun minhum yu'abdiranhu bimanan maqul. Hampir-hampir tidak ada seorang pun pendeta manapun yang bisa menerangkan tentang masalah tiga tapi satu ini dengan penjelasan yang makul, enggak ada satu pendeta pun enggak ada yang berhasil menerangkan dengan puas memuaskan para pendengarnya ketika menerangkan tiga tapi satu, satu tapi tiga itu yang berhasil karena memang tidak masuk akal sama sekali karena memang bertentangan dengan akal sehat walayaka dusnan <-tun> Yahya Tabiqaan yang ulama dan wakil, bahkan diantara mereka tidak sepakat. Bahkan dua orang sekalipun, enggak ada yang sama pemahamannya. Pendeta di sini dengan pendeta di sana, biasanya beda. Tentang trinitas tadi tentang tiga tapi satu satu satu tiga. Sehingga Quran Ibn Azhukum Allah kita lihat mereka ibadah mereka hanya bernyanyi bersiul-siul hanya itu. Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka kecuali mereka mau beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka di mereka mau beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka kecuali mereka mau beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka kecuali mereka mau beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan kecuali mereka mau beriman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bernyanyi -nyanyi. ternyata mereka pun akhirnya demikian kaum kafir dari kalangan musyrikin dan kaum kafir dari kalangan nasrani ataupun yahudi sama apa ibadah mereka di gerejanya apa ibadah mereka di biah-biah -bi ah mereka di kanisa kanisa mereka wa makana salatum tidaklah salat mereka kecuali mukaan wa karena mau menerangkan tentang akidah malah bingung manusia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 Sendiri asal dari kutub ini. Kalau bila Allah, ada mereka, fa innahum yaqoolun, huwa wahidun bil dad, salah bil oknum. Kata mereka berusaha untuk menerangkan trinitas tadi, huwa wahidun bil dad, sesungguhnya Tuhan itu satu, tapi salah satu bil oknum, kata satu zatnya tapi tiga oknumnya. Ah, akal siapa yang bisa menerima? Akalnya siapa yang bisa menerima kalimat ini? Zatnya satu, tapi oknumnya tiga. Ada bapak, ada anak, ada Tuhan Kudus. Wal akamim yufastiruna hataratan belkawal. Masih mereka bahas lagi untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan orang bingung. Tapi oknum itu apa maksudnya? Oknum? Makanannya apa? Mereka menerangkan Maksudnya oknumnya tiga adalah Yufastirunaha taratan bil kawas ya. ya ini satu datnya Tapi menjelma dalam bentuk bapak Menjelma dalam bentuk anak Menjelma dalam bentuk ibu. ih Kenapa mereka mengadakan ucapan-ucapan yang membingungkan Katakan saja kalimat pertama dan buang kalimat kedua Katakan saja kalimat pertama bahwa Allah itu satu Selesai Kalimat tapi oknumnya tiga Itu tidak perlu dibahas Buang saja Itu membuat membingungkan manusia Dan tidak memberikan hidayah Tidak memberikan petunjuk Tidak memberikan pemahaman sama sekali Bahkan memberikan orang menjadi bingung dan sesat Kadang-kadang mereka tafsirkan maksudnya Oknum adalah khawas Kekhususan-kehususan Wataratan Kadang bistifat Kadang-kadang mereka tafsirkan sifat-sifat bukankah kalian muslimin juga menyatakan Allah itu satu tapi kan sifatnya banyak sifatnya maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui begini maha begitu kami juga sama menyatakan Tuhan itu satu tapi sifatnya ada tiga sifat kebapa, sifat anak, sifat ibu nyambung apa enggak nyambung kata sembung bawang kolok ya eh, enggak nyambung goblok kami yakulun, seperti kata mereka. Kami beri na'adzakumullah, Dikatakan, Bahawa mereka menafsirkan oknum jadi, Macam-macam. Ada yang menafsirkan, Dengan jelmaan-jelmaannya tiga. Ada yang menafsirkan, Dengan sifat-sifatnya. Ya bedalah. Masa bapak itu sifat? Masa anak itu sifat? Anak itu benda? Atau sifat? Bapak, zat atau sifat? Subhanallah. warahmatullahi Masanya dia enggak ngerti. Perlu belajar sama Nahdlatul Ulama. Apa itu yang namanya bapak anak itu? Sifat atau benda? Qul bidna'uzukumullah insyaallah. Orang yang akil, orang yang berakal pasti akan paham Bahawa itu bukan sifat. Baik. Qad Allahul ibad ala fasad. Hadil aqwal ba'da tafawur kam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan pada hamba-hambanya jadi telah menciptakan fitrah para hamba hambanya Dengan fitrah yang menyalahkan pemikiran mereka Dan memahami fasad hadhil akwar Memahami rusaknya ucapan-ucapan mereka Ini cukup dengan fitrah yang salimah Cukup dengan fitrah yang sehat Kita akan katakan bahwa ini ngawur Orang awam sekalipun Asal sehat akalnya fitrahnya Dia akan menyatakan ah ini tidak benar Sebagaimana yang kita katakan tadi di Eropanya sendiri Mereka sudah bosan mendengarkan kalimat itu Dan mereka sudah jenuh Dan mereka berusaha untuk melupakannya kembali Dengan khomer Artinya fitrah mereka menolak Hati kecil mereka menolak Bahawa kalimat itu kalimat yang aneh Yang tidak bisa diterima Setelah gambaran jelas Maka terbuktilah bahwa itu ucapan fasit Wabil jumlahi wahum la bi ithbati khaliqain mutamafilain ringkasnya berarti mereka sendiri kaum kafir dari kalangan nasrani sendiri mereka tidak menganggap Bahawa Tuhan itu tiga mereka menyatakan Tuhan itu satu hanya oknumnya yang tiga hanya bentuknya tiga padahal satu qul a'udzu billahi berarti ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi mereka akan berkata Allah kau ditanyakan man, kalau ke wal ardh, layakulunna Allah. Jadi mereka akan menjawab Allah. Siapa Rabbul arsil kerim? Siapa pemilik ars yang mulia, yang maha tinggi? Mereka akan jawab Allah. Walaupun mereka pelak mengucapkannya Allah, tetapi maksud mereka Allah. Silakan tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi dan siapa yang menakdirkan. Mereka akan menjawab Allah. Akan menjawab Tuhan Allah Kita katakan kepada mereka Kenapa kalian menganggap Tuhan ada tiga Kalau penciptanya cuma satu Kalau yang memiliki langit dan bumi satu Yang mengatur alam semesta satu Kenapa kalian mengayakannya tiga Dan kenapa kalian meratap meminta Kepada Tuhan-Tuhan yang lain Mintalah pada Allah Taala, Dan jangan pada yang lain Beribadalah kepada Allah Dan jangan kepada yang lain Walmaqtuduhuna kata share dan maksud pembahasan ini adalah annahu laysa fi tawaif man yusbit lil alame samai'in mutamatsile maksud pembahasan ini dan pembahasan yang lalu pembahasan hululiyah tentang kaum kufar dari musyrikin apa pembahasan ini kesimpulannya kesimpulannya tidak ada satu aliran pun tidak ada satu agama pun yang menganggap bahwa pencipta alam semesta itu dua. Alhamdulillah. Ternyata terbukti sampai-sampai yang menyatakan ada Tuhan, Tuhan terang, Tuhan gelap pun mereka akan berkata bahawa Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap yang jelek-jelek. Tapi kemudian mereka berkata bahawa Tuhan terang itu lebih berkuasa daripada Tuhan gelap. Ayat berati berapa yang berkuasa? Hah? Quran bila na'uzukum Allah berarti memang fitrah manusia menyatakan bahawa yang namanya ilah adalah wahid. Ma'anna keziran min ahli al-kalam wal-nazar wal-falsafa ta'abu fi isbat hadha al-maqlub wa taqrir. Wa minhum man i'taraf bil azzi 'an taqrir hadha bil-'aql wa da'a ma yutalaqa min al-sam'. Kanafidna na'uzukum Allah dikatakan bahawa tidak ada satu kelompok pun yang menyatakan bahwasanya satu agama pun yang menyatakan bahwa Allah atau pencipta itu ada dua. Ma anna katsiran min ahli al-kalam wal-nur wal-falsafah ta'bu fi isbati hadzal ma'lul. Walaupun para ahli kalam, ahli filsafat, ahli ngomong dan ahli mereka-reka dan mengarang-arang ucapan berupaya untuk menerangkan untuk menetapkan apa yang dianggapnya ini, ternyata mereka tidak berhasil. Tidak berhasil untuk menerangkan adanya Tuhan lebih dari satu. Wa minhum an-ni'atara bil-'adzi, an-taqdiriha ada bil-'aqil, dan sebagian mereka mengakui terang-terangan bahwa memang kami tidak sanggup menerangkannya dan kami tidak bisa menjelaskannya dengan akal dan mereka berkata wa za'am annahu yutalaqa min as-sama' bahwa yang demikian tidak bisa dibahas secara akal tapi kita harus terima saja yang penting terima saja apa yang kita dengar wal wa majhur inda ahli an-nazar itsbathuhu bidalil at-man' <gur hiss> wa annahu law kana lil 'alami faminani fa inda ikhtilafihi an yurid ahaduhuma tahreek jismin wa akhar taskinuhu <gur hiss> kata beliau rahimahullah kata pensyarah dan yang masyhur, yang dikenal dari ahli nawar ahli nawar ini orang tukang pikir atau dengan bahasa yang lebih keren pemikir-pemikir padahal akhirnya tukang lamun mereka membahas isbatuhu bidalil samanu ingin membahas kalimat-kalimat tadi dengan dalil samanu' Tahu samanu' Sama no isu sesuatu yang bertentangan kalau ada ini, nggak mungkin ada itu. Kalau ada itu, nggak mungkin ada ini. Kemudian mereka membahas. لو كان للعالم صنعان فان اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته. Ternyata pemikir-pemikir tadi yang tukang lamun tadi, ternyata mereka pun menemukan menemukan bukti tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan apa kata mereka dalilnya kata mereka saya pikir Tamanu Tamanu itu saling bertentangan kalau dua pencipta bagaimana kalau berbeda pendapat yang satu ingin ini digerakkan yang satu ingin ini diam, jangan bergerak yang satu yuri tahriku jismin ingin menggerakkan sesuatu ini Tuhan yang lain mengatakan jangan. Itu diam saja. Jangan bergerak. Yang satu ingin matahari ini beredar. Yang satu menginginkan jangan. Yang ini jangan beredar. Yang ini bisa jangan beredar. Bagaimana? Apa yang terjadi? Okay. Atau yurid ahaduhumma ihya ihya'ahu wal akhar ima tasahu Atau yang satu ingin menghidupkan yang ini Tuhan yang lain mengatakan jangan. Ini dibatikan saja. Qanifidina azakumullah Fa'imaannya pun muradohuma, atau muradu akadhihma. Maka kemungkinannya hanya dua. Terjadi keinginan mereka dua-duanya, atau terjadi salah satunya. Sekarang keinginan pertama, mungkin apa mustahil, Hah? untuk berhasil kedua-duanya. Tuhan yang ini bilang hidupkan saja, kosongan. Oh, Menurut kawan saya matikan. Kalau yang satu menghidupkan, yang satu mematikan. Apakah terjadi dua-duanya? Hah? Yang tak akan terjadi dua-duanya mustahil. Berarti hanya satu kemungkinan. Iya kan? Hanya satu kemungkinan. Karena tidak mungkinnya hidup dan mati pada satu makhluk bersama-sama, maka pasti yang terjadi imak keinginan Tuhan yang satu atau keinginan Tuhan yang kedua. Hidup atau mati. Baik. Allah yaful murottu wa khidminuhum. Ada kemungkinan ketiga sesungguhnya, tapi kecil sekali. Ia itu tidak berhasil dua-duanya. Tuhan pertama tidak berhasil menghidupkan, Tuhan kedua tidak berhasil mematikan. Mungkin apa nggak mungkin? Kecil juga, hampir nggak mungkin juga. Kalau nggak berhasil hidup, berarti mati. Kalau nggak berhasil mati, berarti hidup. Kan begitu? Makanya ketiga dan pertama nggak mungkin. Berarti yang mungkin hanya satu. Yaitu terjadinya salah satu dari keinginan dua Tuhan tadi. Baik kita lanjutkan ucapan beliau. <coughs> Wal awal memintanya, pendapat pertama, kemungkinan pertama tidak mungkin. Minta nie, ya ni tidak mungkin. Lianahu yastal dimuljamak baynaubadain, karena itu mengumpulkan dua yang bertentangan hidup dan mati sekaligus itu enggak mungkin. Wasalis yang ketiga juga memintanya, kemungkinan ketiga juga tidak mungkin. Kenapa? Lianahu yasam kull wal jism an harakah wal sukun. Karena berarti makhluk tadi bisa kosong dari dua keadaan, mati enggak, hidup enggak, atau kosong dari dua keadaan, bergerak enggak, diam pun enggak, diam enggak, bergerak enggak. Ini juga mustahil. Wahwa mungkin ya. Wajazal zim aydan adzakul min huma. Berarti kemungkinan yang terjadi yang nomor dua. Apa kemungkinan yang nomor dua? Terjadi salah satunya Kalau terjadi salah satunya Berarti kekuatan kedua Tuhan itu berbeda Iya kan Yang ini berhasil Yang ini gagal Iya pak iya Kalau sudah kita ketahui Yang satu gagal Berarti kita katakan yang ini tidak pantas jadi Tuhan Tidak pantas Jadi Tuhan Ini pembahasan orang-orang itu ya Pembahasan ahli nabor Tukang pikir-tukang pikir tadi Oke Ternyata tukang pikir-tukang pikir tadi mendapatkan bukti tidak mungkinnya ada dua Tuhan, apalagi tiga. Dua saja enggak mungkin kata mereka. La'annahu yalzam qul wal biziz, la'annahu yalzam ajza kull minhumah. Wal 'ajiz la yakunu ilahan. Dan yang namanya lemah tidak mungkin jadi Tuhan. Yang namanya lemah enggak mungkin jadi Tuhan. Kalau yang ini ingin mematikan makhluk yang ini ingin menghidupkan satu makhluk yang sama bertentangan Terjadi kedua-dua Keinginan mereka tidak mungkin Tidak terjadi kedua-duanya tidak mungkin Terjadi salah satunya Membuktikan Kalau terjadi salah satunya membuktikan Bahawa yang tidak berhasil itu lemah Kalau lemah Tidak bisa dikatakan Tuhan Tuhan ibn a'azakumullah qala Wa yastazim aydan a'azakulim bin huma wal aajiz la yakunu ilaahan wa idza hasala muradu akhar kalau terjadi salah satunya tanpa yang lain kana hadahul ilaahul qahir berarti yang berhasil itulah yang ilah yang berkuasa dan maha kuasa wal akhar berarti yang kedua lemah tidak mampu maka la yashlu an yakuna ilaahan la lil ilahiyyah tidak pantas untuk menjadi tuhan dan tidak memiliki sifat ketuhanan wa tamaamul kalam ala hadzal athl ma'rufun fi mawdi'ihi dan pembahasan seperti ini makruf dikenal di pembahasan mereka di tempatnya kami tidak a'adzukullahu adafun kaum muslimin ahlussunnah membahas dengan bimbingan quran wasunnah bukan membahas dengan mikir ia ya, kebenaran betul Kalau ternyata sama Sesat Jangan main-main Pelajari agama ini dengan Quran Ini hanya contoh dari syekh Yang menunjukkan Bahawa ternyata fitrah mereka Seluruh kelompok-kelompok seluruh agama Sama Menyatakan bahwa pencipta itu harus satu Tidak mungkin yang lain Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga Wa kathil min ahlin nazar yazumun Anna dalil at huwa ma'na qaulil ta'ala dan kebanyakan mereka para ahli nadar para tukang pikir-tukang pikir tadi kebanyakan mereka menyatakan dalil at-tamanu pembahasan tamanu tadi yang dibahas tadi itu adalah sudah tercermin. dalam Al-Qur'an kata yaitu law kana fihi ma 'alihatun illallahi lafasadat kalau saja ada dua tuhan di alam ini, niscaya akan rusak langit dan bumi. Lau kana fiihima. Fiihima yakni fil arfi samawati wal ardi. Lau kana fiihima. Kalau saja pada keduanya, pada langit dan bumi, ada dua penguasa, ada dua tuhan selain Allah, la fasadata akan hancur kedua-duanya. Langit akan hancur, bumi pun akan hancur dan apabila naazakumullah ini yazumun kata syekh mereka para tukang fikir tadi yazumun apa makna yazumun yazumun menganggap tapi tidak tepat yazumun mengaku-ngaku bahwa ini cerminan dari ayat Allah laukan bihi ma alihatu illallah lahadat ali sebab cagihum an tawhid ar-rububiyyah الذي qarraruhu Hwa tauhidul ilahiah Alladibayyanaul Quran. Karena mereka meyakini bahwa tauhid Rububiyah yang mereka tetapkan itu dianggap oleh mereka sebagai tauhidul Ilahiyah yang diterangkan pada Quran, yang diterangkan dalam Quran. Hanya firmanazzaqumullahi karna yusuf. Yang namanya ulama alim mereka ketika memilih kalimat, memilih kata sangat tepat, tidak sembarangan memilih kata. Beliau menggunakan yaitu umum Mereka menganggap Dan kalimat za atau za'amah Itu anggapan yang salah Menganggap dengan batil atau menganggap dengan salah Karena mereka mengira Mengira Yang dibahas dalam ayat itu Adalah Tauhid Rububiyah Padahal Tauhid Uluhiyah Karena Alasan kedua Agama mereka, agama para tukang pikir tukang pikir tadi hanya membahas rububiyah saja, tidak membahas tauhid ulumnya. Sehingga mereka menganggap ayat ini ke sana. Kalimurina azamul la kata beliau lihati qadhim anna tohid rububiyah. Ini karena keyakinan mereka bahawa tohid rububiyah itulah yang ditetapkan dan bukan tohid tilahiah. <coughs> Wajahat oleh Rasul, oleh Ismail, dan juga mereka para tukang pikir tadi menganggap bahwa para Nabi datang membawa tauhid, tauhid rububiyyah saja, bukan tauhid uluhiyah. Kalau tidak nak Apa bedanya uluhiyah dan rububiyyah? Sudah kita bahas panjang lebar sesungguhnya dalam kitab sebelumnya. Maka ini sesungguhnya pembahasan kitab secara kedepan huiyah ini sesungguhnya kelas 2 Pola satunya kita butuh dengan sarahnya Fathul Majid. Ya ani yang dimaksud rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah hanya membahas pencipta, penguasa, pencipta penguasa hanya satu, maka dia bertauhid. Qul Arab <en> a'uzukumullahu musyrikin Quraisy sudah mengatakan bahwa penguasa itu satu, tapi mereka tetap kafir, tetap musyrik. Menyatakan pencipta itu Allah. Yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Berarti mereka punya tauhid rububiyah. Apakah mereka adalah muslimin, muahidin, atau mereka musyrikin? Mereka tetap musyrikin. Kenapa? Karena tidak cukup hanya dengan rububiyah. Mereka harus mengimani pula uluhiyah Allah. Yaitu hak untuk diibadahi. Kalau mereka membuktikannya. Beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah pada lainnya. Berdoa hanya kepada Allah. Dan tidak berdoa kepada laksa uzza, manat, Atau berhala-berhala mereka Yang berjumlah 300 sekian Kalau mereka hanya meminta berdoa Hanya pada Allah, baru mereka bertawih Tapi kalau mereka masih meratap berdoa pada Tempat-tempat keramat tadi, kuburan-kuburannya Mereka masih musyriki Lu saya sudah bertawih Mengatakan bahawa kita cuma satu Belum cukup menyatakan Allah cuma satu Harus ditambah lagi Allah cuma satu dan satu-satunya yang harus diibadahi Allah pencipta cuma satu Tetapi juga kita tambahkan Yaani Allah lah yang harus diibadahi Maka saya beribadah hanya kepada Allah Berdoa hanya kepada Allah Meratap meminta hanya kepada Allah Ada Adapun mereka ahli nawar Tukang-tukang pikir tadi Mereka mengira bahwa kohid itu hanya rugubia sehingga membahas ayat laukanafihi ma ilahun illallah lafazada mereka taufidkan pada rububiyah. Qul inna a'udzubikum Allah bahkan mereka menganggap tauhid yang dibawa oleh para rasul cuma itu. Katakan ke pencipta itu adalah Allah. Katakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Padahal yang benar adalah bahawa para anbiya, para rasul Datang untuk mengajak mereka Beribadah kepada Allah Yani Mereka diajarkan Bukankah fitrah kalian Mengatakan bahawa pencipta itu Cuma satu adalah Allah Bukankah fitrah kalian sudah berkata bahwa yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah satu-satunya? Bukankah pemikiran kalian yang sehat sudah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta dan yang mengaturnya? Maka beribadahlah kepada Allah. Sujudlah, tunduklah, taatlah kepada Allah. Berdoalah, memintalah, beristikhosahlah kepada Allah. Ini dakwah para rasul berarti yang dibawa oleh para rasul tauhid uluhiyah rububiyah uluhiyah yang terkandung dalamnya rububiyah dan asma wa sifat tapi intinya uluhiyah hone binna'uzukumullah ini adalah kesalahan para tukang pikir yang sempit membahas tauhid hanya pada masalah rububiyah bal tauhid الذي دعى إليه الرسل ونزلت به الكتب هو tauhid Al-Ilahiyah Maka dijawab oleh syih Ibn Abdul Aziz Al-Hanazir Rahimahullah Bahkan Yang namanya Tauhid yang dibawa oleh para rasul Yang turun membahas masalah itu kitab-kitab Adalah Tauhid Al-Ilahiyah Tauhid yang membahas tentang ibadah kepada Allah Jadi yani kayaan Allah dalam masalah ibadah Kesan Allah dalam masalah hak untuk ibadah. Almutabat mintohhidrububiyyah yang terkandung di dalamnya tauhidrububiyyah. Wa ibadatullahi wa hadahu la sharikalah. Berarti taufik yang dibawa oleh para Rasul yang dibahas dalam kitab-kitab samawi, Al Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah taufik uluhiyah yang intinya adalah beribadalah kepada Allah. Dan jangan beribadah kepada yang lain. Beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan lainnya. Final musyrikin min al Arab kano yuquruna bittawhid rububiyyah. Karena musyrikin Arab dulu mereka menetapkan tawhid rububiyyah. Wa anna khalq al sana watul aqti Dan mereka juga musyrikin Arab sudah menetapkan bahawa yang namanya pencipta langit dan bumi hanya satu. Yaitu Allah. Taala Sebagaimana Allah katakan tentang mereka Tentang musyrikin jahiliyah dulu Tapi apakah itu sudah cukup Membuat mereka jadi muslimin Ahli tauhid? Belum Lihat ucapan Allah SWT dalam Al-Quran Dalam surat Al-Mu'minun Ayat 83 dan 84 dan 85 Kata Allah Wala insa'atahum Man khalaqa samawati Man khalaqa samawati wal arda la yaqulunallahu kalau kalian tanyakan pada mereka kalau engkau wahai rasul tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit langit dan bumi la yaqulunallahu bisa mereka akan menjawab Allah Allah yang beritakan, Bahawa mereka sungguh tahu pencipta cuma satu Allah wahai adab ini ha tauhid, tauhid? rububiyah tetapi mereka masih belum Dikatakan sebagai muslim Belum dikatakan sebagai ahli tauhid, Karena mereka masih menyembah berhala Walaupun keyakinannya Pencipta hanya Allah Tetapi kenyataan mereka berdoa kepada makhluk Pada berhala-berhala mereka Atau ayat berikutnya Allah katakan Kalau tadi dalam surat Luqman Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan Qulli manil ardu wa man fiha." in kuntum ta'lamun ta kadallaqatna pada mereka qul ucapkan... liman milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya milik siapa la ya sayqulun lillah mereka akan menjawab milik Allah milik siapa lagi dan bumi milik Allah qul afala tadhakkarun tanyakan kepada mereka Pertanyakan kepada mereka, kenapa Kalian tidak mau sadar Bukankah kalian tahu Pemilik langit dan bumi adalah Allah Bukankah kalian tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah Atau dalam ayat lain Wa Kenapa kalian ini seperti orang yang tersihir Seperti orang yang kesurupan Aneh Tahu kalau Allah pencipta langit dan bumi Tahu kalau Allah pemilik alam ini Tapi kenapa memintanya kepada berhala Kenapa berdoanya kepada kuburan? Kenapa berdoanya meminta kekuatan, meminta keselamatan pada jimat-jimat dan keris-keris? Kenapa memintanya kepada jin dan setan-setan ke tempat-tempat keramat? Kenapa? Faham nasuh fakun, apalat adakirun. Faham nasuh fakun, berarti di Indonesia, nukilan tadi tentang ahli nazar para tukang-tukang pikir tadi bukan mengajari kita untuk menjadi seperti mereka untuk menjadi tukang-tukang pikir tukang lamun bukan tetapi hanya menerangkan sebagai bukti bahwa fitrah bisa membuktikan akal bisa membuktikan bahwasanya pencipta satu tidak mungkin dua apalagi tiga kana bina'azakumullah maka tauhid ini adalah haqqun tauhid la ilaha illallah adalah kalimatul haqq kalimat yang hak yang dibuktikan secara syar'i naqlan wa aklan wa syar'an wa fitrah Terbukti kebenarannya secara syar'i secara naqlan ini quran dan sunnah itu naql nuqila dan juga secara aqlan secara akal dan juga secara fitrah sudah terbukti wallahu tawfiq wal afiyah Subhanakallah alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha ilaha asakuruka wa atubu alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.